Товариші в нас його любили за веселу вдачу, хоч він і причепливий, та ж в'їдливий своїми жартами. Але не вважали на його як на поважну статковиту людину, з котрою можна в смак побалакать про якісь поважні справи. Він просто ненавидить такі поважні питання, і от їх позіхає без сорома або зараз глузує з їх, повернувши усю справу на жарти». Ти ж чула дещо з його поглядів? Це правда, сказала Галя. Але як же то ті веселі жартовливі зуби перетерли таку поважну річ, як ота тверда наука, коли він скінчив курс? Ця псіюха талановита, хоч ніби легенька на вдачу, як пір'їна. Ковенько стих, що б'ють летячу й котючу опуку, як кажуть на селі. Здатність його до наук здорова, але він не здатний спинитися на чомусь одному, скласти собі якісь ясні міцні пересвідчення. Це людина, як бачиш, зовсім безпринципна. Це метелик, що весело пурхає на сонці. Але ж цей твій приятель, скільки я зауважила, неначе трохи брехливий, плете, чого я гаразд ні втямила, плеще щось схоже на сім мішків гречаної вовни. Твоя правда, але тільки трохи. Куванько справді з тих штукарів, в котрих ніколи гаразд не допитається правди, бо він усе повертає на жарти, про що не спитай, і отбріхується, і прикриває правду, наче якоюсь мрякою жартів. Але часом забудеться, та й скине з свого язика ту мряку, якось ненароком ніби прохопиться, та й скаже правду. Це буває з ним, коли він або дуже голодний, або трохи слабий, або роздратований і злий. Як слабий, то говорить правду. Це щось смішніше за самого кованька, сказала Галя, і зареготалась на цю кімнату. Так і справді так. Як здоровий, то все бреше, а як слабий, то каже правду, бо тоді кат мав його снаги до жартів, обрік в йому тоді не грає. По-моєму, нехай би він краще все не здужав та слабував, «Аби тільки казав правду», – сказала Галя і зареготалась на всю кімнату. «Я цій людині чомусь не ймовірив, коли б він часом не нашкодив або тобі, або іншим. Може, це тобі такі гадки підказує твоя жіноцька вдача? Бо ваша вдача буває часом дуже чутка та почутлива. І часом вгадує дещо наперед так само, як і далекосяглий розум». Галя почала виносить посуд. До другої кімнати Та ховать його в шафу А потім вийшла в пекарню до куховарки Щоб попіклуватись вечерею Радюк приліг на новенькій канапі Оббитій темнопунсовою оббивкою Поклавши чорноволосу голову На вишивану подушку І закурив папіросу Надворі вже вечоріло В кімнаті густішали тіні по кутках тільки червоне майське небо на заході неначе горіло й жевріло, як жар, і кидало гарячі жарові одлиски, наче мале дзеркало, та на вишивані рушники по обидва боки дзеркала. На ясній вишиваній подушці чорні кучеряві васильки в Радюка велися наче молодим хмелем, але на його високим, гладеньким, неначе наче виточенім з білого мрамору чолі над самісінькими бровами вперше виникли два тоненькі зморшки. Перша прикмета заклопотаної жунатої людини неначе з їх визирав перший клопіт у житті людини, котрій треба думати, гадати у одного. Несподівані запросини Дуніна Левченка до себе викликали в його голові думи. І пішли його думи за думами, неначе журавлі в небі повелись ключами нешвидко, помаленьку, з журливим сутінком журавлиного буркотання в літньому тихому небі. Треба буде сьогодні в товаристві зачепить питання про наші національні й просвітні справи. Як оці тіні закутали мою нову прибрану світлицю? Так закутали ніби важкі чорні хмари Україну. Зібрались ті сумні хмари з усіх усюдів, І давно вже заступили нам ясне прозоре небо, І кинули тінь та мряку на рідний край. І хто розжене ті сумні хмари, І звідкиль полється світ на наш край? Народні маси, тільки що визволені от панщини, Темні і непросвітні, просвічені верстви долі рідного краю, позбивані з пантелику, а часом виявляють себе й шкідливими. Історія заплутала ще гірше ту плутанину. Сусідні народи нашкодили нам своїм безглуздим вмикуванням у наші справи та ще гірше поплутали їх. Радюк важко зітхнув, і його гострі тікарі очі не наче припали росою. Він кинув думками в давню-давнину, в далекі минувші часи, не наче хотів там вишукати відповіді на свої журливі питання. Перебіг думками давню історію і зауважив скрізь культурний широкий розвиток через просвіту, Через знання науки Це одно і єдине джерело Звідкіль полється світ на Україну Просвітність та наука Люди через те недобрі й лиходійні Що не тямлять нічого Нічого не знають про те, що вчиняють Казав ще Сократ Як тільки в їх буде знання Вони втямлять Що то є добро, краса правда і доброчинок. І вони тоді одвернуться од усього злочинного і привернуться до правди, краси, добра і доброчинку. Це свята правда. Усе лихо в світі сталося одне тямучості. Люди коять лихо з незнавки. Знання й просвітність це одні й єдині золоті ключі, Котрими ми одчинимо світлий рай для нашого краю, рай повний зелених садків, повний збитків усякого добра, повний щастя й радощів, де не буде ні старця, ні бідноти, добре, скрізь буде мирнота й спокій, і не буде ні зависності, ні ненавистності, не буде людей зависних, не буде ніякісінького ворогування. Бо настане золотий час рівності, знання й просвітності. І молодий красунь неначе потонув думками у тій золотій імлі наступаючих кращих часів, Потонув думами в поезії мрій про будущий час. Світлі ідеали, світлі картини, одна краща й пишніша за другу, то з'являлись, то зникали перед ним. Він опам'ятався і підвівсь. Час було виряжатися в гості до свого товариша. Причепорившись перед дзеркалом, він попрощався з галею і вийшов з кімнати. От і загаявся у мріях. За того зовсім смеркне, за того вечір буде. Хотілося би завидно дочвалать до іменинникового двора, буваючись і він хапком скочив на дрожку і ще завидно покатав в гості до товариша. Здоровий дерев'яний дім Доніна Левченка був на Липках, де тоді проживали сливе винятково аристократичні сім'ї, усякі полтавські, чернігівські та здебільшого київські сполонізовані дідичі. Дім був стародавній, схожий на дідицькі будинки по селах у дідицьких багатих оселях. Стародавній сільський ганок з чотирма дерев'яними колонами виступав сходами на тротуар, а дім стояв трохи осторонь, отгорожений одулиці невисокими залізними штахетами, через котрі попід стінами манячили кущі троянд та жасмина. Через отчинену хвіртку Радюк вглядів, що в садку манячали молоді товариші, і сам Донін Левченко стояв недалеко від хвіртки і махав до його брелем. Прикатавши до брами, Радюк зліз, пішов у двір і зайшов у садок. У садку на лавках сиділо кілька душ молодих товаришів та студентів, декотрі ходили парами по нечищених доріжках та зарослих травою в стежечках. І двір, і садок були занехаяні, занедбані. Старі груші та яблуні буйно росли на волі, як хотіли, попереплутувались, гніздились верхами одні над другими, тислись, зчіплювались, неначе вступали в бійку за своє місце. Клумби квіток позростували лопухом, чорнобілем та кропивою. А з бур'яну. Виглядали квітки, лилії, розкішні рясні півонії. Довгі дерев'яні стані та возовні з галерейками та колонками щорніли, перехнябились, аж повгинались. Покрівля на них поросла зеленим мохом. Усе було пообдиране, щорніли. На стінах дома щекотурка подекуди пообсипалась. Бляшана покрівля на домі Скрізь повигорювала й чорніла. Подвір'я заросло травою. Попід барканами росли зелені лопухи та кропива. Вони постікали й збутлявіли в холодку. Десь вихопилась навіть собача бузина. Смирком вигляд здавався ще сумнішим. Отже ж, син казав правду, що старий Дунін Левченко все осовується та осовується. Не наче історія давнього козацтва та його нащадків, сучасних українських дідечів, подумав Радюк, озираючи подвір'я та поплутаний старий зарослий садок. Радюк привітався до іменинника і тричі поцілувався з ним. Молоді гості повставали з лавок і попростували до гурту. Почалась розмова та привітання. Всі поздоровляли Радюка з оженінням, бажали йому щастя долі в новому житті. Ті, що поскінчували курс, були надзвичайно веселі та говорючі. Дехто розказував про свої вдатні, чи не зовсім вдатні, останні екзамени. Усім очевидячки було весело. Майське повітря ворушило і без того ворушливі молоді нерви. Весела голосна розмова, веселий нездержний рейд, аж розлягався по старому садку. Але жарти жартами. А оце, коли ми випадком зібрались, то при цій нагоді було б варто побалакати нам про щось поважніше, сказав Радюк. Ми ж це незабаром розійдемось і розліземось по світі. А поки що поговорім, до якої праці нам ставати. Добре-добре, тільки коли б часом не принесло кованька, «Бо він не дасть нам поговорити до ладу про наші справи», — говорили молоді паничі. З дому вийшов старий лакей і запросив усіх у покої на чай. Молодий Дунін Левченко вхопив під руку Радюка і повів у покої. За ним юрбою з вискоком, трохи не з вибриком, пішли молоді гості на парадовий прихід з улиці. Старий лакей отчинив двері і впустив у покої цю веселу юрбу молодничі. Вона одразу сповнила старі, просторні, але мертві покої шумом та гамом. Дім і справді був старий і нелагоджений вже, може, кілька десятків років. В здоровій залі два кутки осіли. Підлога погнулась і пожолобилась. Вікна покривились набіг, Неначе не здужали і терпіли велику муку, аж скривились. Старомодна, дорога, але важка і завальна мебіль стояла в рбу і насторочилась бігти на низ. А по другий бік старомодний довгий та вузький фортеп'ян неначе опустив вниз довгого хвоста і заткнув його в куток. По закутках на шпалерах проглядали плями на стінах, неначе хто позапинав їх по підстелею, географічними картами. Тільки дві гарні копії з портретів козацьких полковників хазяїнових були прикрасою в залі. Весела компанія розсипалась по залі і неначе збудила й дрімаючу завальну мебіль і старого недужого діда з хвостом, що вже вижив свій і опустив свого хвоста в куток. Молодий хазяїн повів гостей в столову. Вони перейшли через невеличку довгу кімнатку, схожу на коридор, з котрої через одчинені з боку двері здорової бібліотеки виглядали шафи з книжками, високі аж до самої стелі. Весь коридорчик і бібліотека були суспіль обставлені шафами. Дід молодого Дуніна Левченка був вольтеріянець і ліберал, яких було багато в давніший час на Україні. Веселе товариство по дорозі добре нагукало здоровим мертвим шафам і Вольтерові, і Дідро, та Жасо, і Бантишкаменському, та Георгії Кониському і іншим небіжчикам і вступило в простору столову. У високій просторній столовій поосідали всі чотири кутки, і підлога посередині так випнулася, неначе стала черевата. Серед столової, неначе десь на пригорку, стояв довгий стіл з самоваром. Стіл аж захряс під закусками та посудом. Коло самовара сиділа Юлія Кирилівна Дуніна Левченкова і наливала чай. Пообіч неї, на широкому м'якому кріслі, сидів хазяїн, Платон Петрович Донін Левченко, а проти його сиділи три його сусіди, Чернігівські дідичі, уже літні люди. Вони приїхали з села і прийшли на одвідини до свого земляка й приятеля. Платон Петрович був уже пристаркуватий чоловік, високий на зріст, кандибастий, сухорлявий та смуглявий з лиця, дуже добрий, тихий, довгобразий і ніби хамулуватий. Чорне довге волосся і здорові вуся вже ніби припали сніжком карі, ясні, але тихі очі. світ. Платон Петрович був освічений і начитаний, як і його батько, котрий, як вольтеріянець, сповняв свою бібліотеку утворами енциклопедистів. До панщанних крепаків він був ласкавий, а до двірських слуг такий добрий, що на старості літ визволив їх на волю, навіть видавав пенсії грішми та харчами. От батька до його перейшла ніби в спадщину, любов до книжок, до просвітності, навіть до штучності. Він все сповняв батьківську сливе винятково-французьку та німецьку бібліотеку новими книжками. Любив українську історію, любив козацьку давнину, Історію Русов, Кониського, українську історію Бантишкаменського та Маркевича знав трохи не на пам'ять. Але він був падковитий тільки до книжок, а хазяїн з його був непрактичний. Доми та забудування і в його селі, і в Києві стояли жіння десятки років. Сам Платон Петрович почав вже слабувати, як підросла дочка. Він мав на думці вже продать свою батьківську оселю і струхлявілий дім на липках, щоб не клопотатися лагодінням, і купить новий гарненький, готовенький. Хазяйка Юлія Кирилівна сиділа за здоровецьким самоваром, неначе за твердинею, і виглядала звідтіля. Щупленька, невеличка на зріст та утла, з ясними очками. Вона була в ясному легенькому убранні, і не наче пташка вгніздилась в гніздечку з кисії та кружев та білої ангорської пухкої шалі. Здалеки вона здавалась молоденькою, блідою, утлою панянкою. Було знать по її делікатному, блідому і наче прозорому обличчю, по її тоненькій, щупленькій постаті, що вона за весь інститутський час і справді випила добру порцію оцту, схламала по таєнці пудів два крейди, щоб бути блідою і делікатною, як тоді була мода. Паничі підступили до господині, здоровкались з нею і поздоровляли з іменинником. Вона була привітна до всіх і ласкала. Добрість і тихість вдачі світилась в її ясних оченятах. Тільки Радюк запримітив, що вона якось не так ласкаво привіталась з ним, як було колись передніше. «Поздоровляю вас. Ви, кажуть, вже оце оженились?» «Привезли своє молоде подружжя в Київ», – сказала Дуніна Левченкова. «Оженився. Якось сподобив таки Господь. Тепер я неначе причалив до берега», – сказав Радюк. «От і добре. Я дуже рада». Обізвалась хазяйка, але було знать по її очах, що вона не така рада, як було колись передніше торік і позаторік. У неї була думка залучить цього красуня до своєї молоденької доні, а теперечки ці надії пішли марно. Старий хазяїн щиро привітався з молодими, підвів голову, випростав згорблений стан і неначе повеселішав. Він любив молодих студентів, любив слухати їх веселу і розумну розмову, і сам тоді ніби якось ожвавлювався, ставав жвавіший, бадьористіший. Він був нахильний до принципіальної філософської розмови, котрої не люблять старі люди, і котра так гарячить та запалює молодих. Сідайте ж, будьте ласкаві коло нас, то, може, і ми помолодшаємо від вас припрохував Дунін Левченко, показуючи рукою на стільці навкруги довгого стола. «Та будьте у мене, як вдома в себе. Не церемоньтесь, пийте чай і закусуйте що кому до смаку». Молоді паничі обсіли стіл і зробили пошану наїдкам та закускам Юлії Кирилівни. Наганявшись та нагулявшись після нудних екзаменів, вони натрапили на добрий попас – і полуднували, аж за вухами лящало. Старий лакей Гаврило ледве встигав подавати чай, неначе він десь по дорозі виливав стакану в бутлі або в барильця. «Що живий і здоровий ваш тато, Павле Антоновичу?» спитав хазяїн Радюка. «Ще держиться до якогось там часу?» «Хазяйнує, бо оце мої дві сестри вже вийшли з інституту та приїхали додому». Для їх треба ж дбати. За мене батькові байдуже, бо я й сам якось дам собі раду. Але йому треба дбати для сестер. Той мусить дбати та піклуватись з господарством, сказав Радюк. Ваш тато завжди був хазяйновитий, не такий, як я. От ніяким способом не зберусь полагодити своє то не з то ніколи. А то просто такі, мабуть, до того в мене хісту нема, сказав Дунін Левченко. «Та якби врухнулись добре, то звідки і той хист вигулькнув би? А то ви все за книжками та за газетами», — обізвався один уже літній гість, дідич, що був однієї верстовина літа з хазяїном. «Може ви і правду кажете, але я до тієї тяганини таки, певно, з роду не дуже здатний. От тутечки мої сусіди, дідичі з Волині, поляки». Може, тим і не хочуть знайомитися зо мною, що я живу не в аристократичних, а в старих трухлявих покоях. Все чогось одмикують від мене та цураються мене. Та їх діти, сказати правду, і теперечки в університеті держать себе осторонь од нас, українців, чомусь не сходяться з нами і дражнять нас культурниками, сказав Радюк. Прізвище, на наш погляд, зовсім таке непогане для нас, але вони самі чомусь і гадки не мають за просвітність народа в тих краях, де вони тільки і животіють послуханням та працею нашого народу. А для нас, сказав Донін Левченко, і справді настав час заходжуватися коло просвітності рідного краю, а найбільше темного народу. У Петербурзі Костомаров та Куліш Уже заходились видавати метелики для читання народові. У Полтаві вже заходились колонедільних школ для міщан. Задумали заводить читальні, навіть народний театр. «Я чув за ці недільні школи», – сказав старий Дунін Левченко зовсім байдужим тоном, неначе мова мовилась про годину або негоду. Чув і я, що там почали заводити школи недільні й вечірні» ще і в суботи для убогих євреїв, але докладно нічого про це не знаю і тямку про це не маю, бо мені ніхто не розказував за це докладно, обізвався один з гостей пристаркувати чернігівський дідич з байдужістю. Було знати, що ці нові питання не цікавили їх ані трошки. Ці пани були якісь пасивні і байдужні до тих тогочасних справ. А справді, Треба б нам поговорити про ці національні й просвітні справи, щоб негайно ставати до праці, коли вже нас культурниками. Може б і ми вклали якусь лепту на користь рідного краю та нашого старого Києва, сказав один з молодих гостей. У прихожій задзеленькав дзвоник. Лакей для ходою почвела вочинять двері. Розмова перетялась. Якогось гостя Бог приніс сказав молодий Дунін Левченко і побіг на зустріч гостеві. В далекій прихожій почув шум та тяганина роздягання. Застукотіли закаблуки. Голосний регіт залунав по здоровій порожній залі. «Це прийшов Кованько», промовив Радюк пошипки, і в його брови насупились. «Не дай же він нам теперечки гаразу побалакать про наші поважні справи. Буде тільки нам заважати...» і перебаранчать у роботі. Йому б тільки на житньому базарі витрішки продавати, або дзвонить у дзвони, а не говорить про поважні справи, обізвався один з молодих гостей. А я люблю, Кованька, за веселу вдачу. Трохи розважить нас, пожартує, порегочиться, то й мене якось не самохідь, візьмуть смішки, сказала хазяйка, усміхаючись. Я от і не бачу його, «А тільки уявляю собі його веселий вид, то мене вже сміх бере», – сказав старий Дунін Левченко, і вже справді сміявся своїм тихим та добрим осміхом до старших гостей. Приїжджі дідичі й собі усміхнулись. Дзвінкий голосний голос десь далеко розлягавсь за бібліотекою, але його було чути через два покої – у дверях і справді з'явився Кованько і блищав ще в дверях своїми широкими, випнутими наперед зубами. На здоровій голові довге волосся було незачесане, навіть трохи розпатлене. Так і є. Он уже несе поперед себе, наче наштрикнуті на вила зубища, неначе усім їх показує. Нічого те, нічого. Побалакайте іншим часом про свої справи. «Час од вас не втечеш, такий, як вода в Дніпрі», — говорив старий господар і сміявся. Слідком за кованьком вступило в столову ще кілька молодих гостей у вишиваних сорочках з червоними застіжками на грудях, декотрі були в свитах з драпу. Один прийшов навіть у простій, щиросільській, товстій свиті, підперезаний червоним одеським поясом з довгими кінцями й торочками. Веселий кованьків голос, очевидячки, розворушив старих. Хазяйка висунулась з свого гніздечка і навіть встала назустріч кованькові, тягнучи за собою ангорську шай, неначе легенькі крила. Щиро й з усміхом привіталась з ним і посадовила його поруч собою. Старий господар підвівсь на недужих ногах. І якось по-молодечому простяг до кованька свою довгелецьку сухарляву руку через стіл, через посуд і нагідки. Він пожвавішав, повеселішав, неначе вхопив іскру од веселого кованька і підживив свої розторсені нерви, застояну кров.